بادت ابن سامت دا حضرت ابادت ابن سامت رضی اللہ عنہو نا روایت تی دا انسواری دا بنی خضرج کبیلی نا دیو مدنی لی دا دیکنی او عاب الولید او دیش اے وشہدل عقبتی دیغ دو عقبیولا و عقبی ثانیتا اراغلیو اگر ایپ خبر ہوگا ہے عقبیولا دیتا و یو نبیر اسلام مناتا لارو تاریخ لکلی ا داवते ورکول چاوه شړولې چې خبره د مدینه بنا سره یو زيد اوس په جماعتهم جوړ ده د غزې کې د انسواره او شپګو کسان خیمه کناسو خبره اتوره کولی او ډیووبه لیدا ابوبکر رضی الله عنه نبی علیہ السلام الله حبیب الاول راضی دل بم خبرو گو. نو دغه کسان خیمه کې د انسواره د مدینی ناس وګوره دین د دی اسلام بنیاد انخه الله دعوت وکوزوانانو هغې داوت ته غک کې خومان راړې ټول په بل کالا د نه ډیر رال او بیا په بل کاللهغې نه ډیر رال او بیا واده کا معهده او چې تا اوومدیې ته او مونږ به ملکه دځان او د بچو پهشان افاازت نو دا دور لوی صحابي دی چې د پغه دواړو شپو کې موجود دی او د اسلام بنیاد لګیدل اوسه میناره سوق لار شینواله جمعات جوړ دی چې کمزه کې غخیما او نبی رسول الله دعوت ورکړو او د اسلام جوړي لګیدل هغه ته وایي مسجد العقبه مینا کې جمعات مسجد العقبه دی دې نه د اسلام جوړي لګیدل او د بدر او ټول jihadونو کې د الله حبيب سره شامل او عمر رضی الله عنہ بیا شام تقازی لګل او معلم لیګل بیا د غزه نه همز تراغه بیا فلسطین تراغه او فلسطین کې رمله او زیر غزه کې د وفات شوه او شاويري بیت المقدس کې وفات شوه او د دې دعا او یا کال عمر دغه او شاويري چې د معاویه رضی الله عنہ خلافت پورې ژوندو او دا یو دا کسانونه دي چې دا الله حبيب په زمانه کې قران ورته یاد او سینه کې جمه ادا دې ردنګ کډوالو خيستو سيد ابن عفير وي چې وكان طوله عشرتا اشبار يعني لس لېشته د سوه کوته او د دې یو سلیو اتیا احاديث منقولي او دا د خپلن سوارو سردارو رضي الله حبيبنا مخي په قوم کې سردارو او پسم سردارو سردار او ابن سامت رضي الله نو یو سل يو ته حديث د دې منقول دوه بعد ابن سامت رضي الله عنه نه روايت تي ده وي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي وحوله او غير چا پیر د الله حبيبنا ايصوابه تن يو بدل او من اصحابي دا دمر ګورونه ايصوابه دليته وي دلس نووال سل وي ختمه او دا ماخوز دے من العصب عصب مضبوط والی تا وای نوع اسوابا ده لسو نوال سلویخت پوری ډلې تا وای غیر چا پیرتی او ډل د مرغور ناستوا وی بایعونی ما سر بیعتو کای دام درته وی ګور الله حبیب خپل صحابو ته تو د توحید دا خبر او د شرک د نکولو بار بار وصیت کولو بایعونی ما سر بیعتو کای ال الله تشرقوب بالله شيیان دا چې نه به الله سرهسه شب ونا ګټه مړی ژوندي خللا به نه کويلا تقو غلا کوي ولا تزنو ولا تقتلو أولادكم او بد کار ولا نه کوي او تختلو وجنه د کوم او ن بن خپلهلا بنووج لکه پهخواې ژون دونه د دی وجنا جره سباب دے سخر یو د عارض وجنا ولا تتو بی او اورات لبل بن کوي بی بهتانن په دروغ سرا تفترونه بین ایدی کوم ارجلکم چ جوړوي تاسو اوا مخ کی د لاسونو د لاسون و خپو مخکی جوڑوی وی لاسون و خپو مراسی ده زان ده وجه ندی و ده روغ جوڑ کری ندا بنوی یادادا چه بیمبین ایدی کم و ار جولی کم داده ار سره چی او کار کئی نخخپی و لاز ده سره ای داغی مخلی کئی ندا ماناو من قبل انفسی کم و من عند زواتی کم ده زان طرف نه او د خپل نفت د طرف نه به ده روغ پچان جوڑوی او بعد اذا موي چې ممبني دي کوم ارجو لکم دا ما نه اے غلط ګمان نه او ستا غلط خیال له اوراږي د وجنتوس په چابانه سکه بهتانونه او تهمتونه لګي یا باز وي وي دا بنې دي کوم و ارجو لکم دا مخامخ چې سړی ته ناشته نو بهتانونه په ملګا په چابو بهتانونه رزق بهتان د غیبت نه لوی او ګناه کبیره اس به سوی سڑی باندې تہمتونه ولې لګې او بیا مخامخ پی لګې مخامخ او غبا نه یعنی تہمتونه لګې ولا تعصو فی معروف او نافرمانی فرمانی بنه کوي په یو کار نکي د دین کار راغه کې نا فرمانی بنه کوي فمن وفى منکم هرغه چا چې پرواله او کو د تاسو نه خبرو فاجره علی الله نو اجر د ثابت په الله و من ثواب من ذلک شیان او هرغه څوک چې ورسیدو د مذکور او تد دي سيزونه او په دغه گناهونو کې یو گناوه کا فعوقب به فی الدنیا او سزا ورکړې شو تد په دی باندې په دنیا کې سزا نه یا خدا غي غ حد دے. لقد غلا لاس پری کولی د زنا اصل د ريیا ਸੰسار ده یا, یا بعض علماء و لیکلی چې د دې کې مراد د غ مسائب دي ځنې وخت د ګنااونو د وجنې بیماری راشي مصیبتونه راشي فوعقبه به فی دنیا دنیا کې سزا او کړاشوا فهو کفارهت الله نو داو کفاره شید د دې ګنااونو د ریجو د لپاره کې د علماء اختلاف ده چې دهود کفاارت دی اوک نه دا مسله اختلاافی او د او په منځ کې لکه یو سړی غلاو کا او په د گواهان پیش شولو لاسې کټ شو نو آیا د د اخیرت د بوج ن شو که نه یا دا نور حددونونه دي او قصاصن قتل قتلې او قتل شو نو د خیرت د بوج ن خلاص شو که نه نو ام شافره الله نه ووي چې پس د خلاص شو ما بوهنیفره مللهوي چې نه. داو دنیوی سزا وا د اخرت د پاره بده توو بس ا دی وینه ای وای احناف دا وای چې دا حدود روا دی او زواجیر دی او دا کفارات د گناهونو د پاره نه دی اور چاله خپل خپل دلایل و من صواب من ذلک شی ان اور غ سو چور رسید د مذکوره گناهونو کیو شیطا. سمهسططر ستره الله هولی او بیا الله پر د راوا چوله دنیا کې چاال پتهونه لګې ده فهله الله نو د د معامله الله تسپارلی شوي دا انشااف هو که خوغی شنو مافی به و کې د دنا هو او که چې خوښې شي نو د دڅذاابور کې و فبا انا هو الله ذلك مونږ د الله حبیب سره پهې خبره به عتوکوو فبائع انه هو لا ظالم من ذا الله الحبيب صلى الله عليه وسلم سرى پديوانه سوق پدي خبره مود الله الحبيب صلى الله عليه وسلم سر بياتكم عليه